Zdrav v novi oddaji Zefirinih ljubimcev. V današnji oddaji bomo prisluhnili trem nedavnim medijskim objavam članov društva, v katerih so vzeli v obravnavo aktualne družbene teme. V prispevku doktorja Andreja Adama Karl Marx po 200 letih se bomo spomnili 200 obletnice rojstva Karla Marxa. V prispevku doktorja Borisa Vezjaka kako deluje strah pred drugim bomo shrkli nedavno volilno kampanjo v Sloveniji. Za zaključek pa bomo v prispevku dr. Friderika Klamferja ob smrti dr. Pleterskega, življenje ječa, čas v rabel hudi, preprašali aktualne razprave o avtanaziji. Želimo vam prijetno poslušanje. <mim> Zofijni ljubimci. Doktor Andrej Adam se v prispevku Karl Marx po 200letih spominja dvestote 200 obletnice rojstva Karla Marxa. Pred dvesto leti, 5. maja 1818, 18. se je rodil Karl Marx. Ob zaključku srednje šole je v maturitetnem eseju zapisal, citiramo, Če kdo dela le zase, lahko pač postane znamenito učenjak, velik modrec, odličen pesnik, tudi nikoli popoln, resnično velik človek. Konec citata. Marx je v življenju napisal še veliko, tudi nikoli ni pisal le zase zaradi lastne slave temveč za spopolnitev, za blagor sveta, kot lahko preberemo v istem veseju. Po njegovem se brez takšnega, v skupnost, v družbo naravnanega delovanja, človek ne more uresničiti kot človeško bitje. Ne zares. Lahko sicer živi med drugimi ljudmi, a če živi zgolj zase, ne živi kot človek v polnem pomenu te besede. Lahko sicer hodi v službo, lahko je po družbe, v kateri živi uspešen Toda njegovo življenje je otujeno in otujen tudi sam. Razumevanje otujitve je Marksovo prvo prizadevanje na področju mišljenja, drugo je razumevanje ekonomije in kritika običajnih ekonomskih pojmovanj. Smisel obojega pa nekako ni akademski, teoretičen, kajti Marx je skladno s tem, kar smo naveli, razumevanje sveta podredil njegovemu izbošanju. Človek, na kakršnega je v svojem času naletel Marx je bil po njegovem mnenju potreben izbošanja. Velika večina ljudi je bila globoko potopljena v vsakdanje materialistično življenje. To pomeni, da je bila večina njihovih misli, ki jih je v enem dnevu porodila njihova zavest, namenjena materialnim, telesnim skrbem, preživetju, hrani, obleki. Kdor se je zaradi srečnih okoličnih tej skrbi rešil, se je nakupal druge, zasti tiste, ki se nanašajo na materialno stanje, in s tem povezan družbeni status. To, da ljudje, ki se jim v občevanju z drugimi ljudmi v zavesti ne porodijo skoraj nobena druga vprašanja, kot kaj in koliko kdo poseduje, ter kakšen je z ozirom na to njihov družbeni status, so hecni, otujeni ljudje. Otujeni so med sabo in otujeni so od samih sebe, zlasti od tega, kar bi lahko bili v nekem drugačnem svetu, kjer njihove zavesti ne bi zaposlovali skoraj izključno materialne stvari in kjer ne bi vsega vedno znova zvedli na materialni uspeh in vprašanje, kdo ima več, ali celo na vprašanje preživetja. Po Marksu lahko vsak človek preseže to stanje v tujenosti. Stališče, da zmore to vsakdo, ne glede na raso, vero in tako dalje, vsebuje razsvetljansko prepričanje. Kar ni nenavadno, vse je odrašča v razsvetljanski družini. To nadalje pomeni, da posamezne skupine ljudi nimajo neke vnaprej dane človekove narave, zaradi katere bi bile vnaprej določene za služenje drugim skupinam ljudi. Nišče ni po naravi gospodar ali po naravi hlapec in nišče ni na svetu zato, da ga nekdo izkoristi. Dokler je odnos med gospodarjem in hlapcem odnos izkoriščanja, dokler menijo gospodar in njegovi uslužbenci, da je treba z množicami gospodariti kot z gozdovi in jih upravljati, Tako dolgo sta oba še vedno samo otojena v materialističnih skrbeh, čeprav sta hkrati dohovni biti. Vsakdo ima torej dovolj duha, da preseže stanje hlapčevanja materialnim skrbem in postane gospodar svoje osode, vendar pa, kot smo videli na začetku, ne more tega doseči nišče sam zase ali zgolj zase, temveč le skupaj z drugimi oziroma kot družbeno bitje. Odprava otojenosti v družbi je za družbena bitja mogoča samo s skupnimi močmi. Po Marksu zahteva takšna odprava znanje, razumevanje sveta, družbe, ekonomije. Prav tako pa tudi znatno mero strpnosti in sposobnosti za dogovarjanje. pomeni razumevanje družbe? Nekdo razume slovensko, ko razume pomen besed in stavkov v slovenščini. Da nekdo razume slovensko, mu ni treba znati še slovenske slovnice. Na nek način sicer vsakdo, ki razume slovensko, razume tudi slovnico. Če rečemo, vsa v razumevanju od slovnica, vsakdo intuitivno razume, da je neke narobe, kar pomeni, da v nekem intuitivnem smislu vsakdo, ki razume nek jezik, razume tudi njegovo slovnico. Toda to ne pomeni, da se ni treba nikomu učiti slovnice. Čeprav jo intuitivno razume. Razumeti jezik ali slovnico, te znati jezik ali slovnico sta potem takem dve različni stvari. Po Marxu velja zelo podobno tudi za družbo. Intuitivno razumeti pravila življenja v družbi, razumeti kdo je kdo, kako napredovati, uspeti in tako dalje, je eno. Vedeti, zakaj gre, pa nekaj čisto drugega. Tako vtegne nekdo, ki je uspel, vendar je uspel zgolj kot posameznik, biti še vedno samo otojen, služiti zgolj materialnim skrbem, torej ne posedovati znanja niti o družbi, niti o svojih skritih zmožnostih. Posedovati vednost v družbi je potem tako nekaj drugega, kot prijazniti se z družbo takšno kot je in v njej še uspevati. Imeti vednost o družbi pomeni poznati družbene odnose, zaradi katerih ljudje sploh so, kakršni so, se pravi otojeni od tega, kar bi lahko bili. Še več, imeti vednost o družbi pomeni prizadevati si za takšne odnose, ki vsem ljudem omogočajo čim manj otojeno življenje. Družboslovna vednost, ki ni praktična, ki je samo teoretični članek v teoretični reviji, je sama otojena, ne prispeva k spreminjanju sveta in ljudi na boše temvej celo ohranjal to eno stanje. Ker so Marksa zanimala praktična, konkretna vprašanja, so ga zanimali družbeni odnosi družbe, v kateri je živel, torej družbeni odnosi kapitalistične družbe. Temeljna značilnost teh odnosov je, da mora večina ljudi, če želi preživeti, delati. Delati mora, ker nima drugih od tega dela neodvisnih virov preživetja. To pomeni, da je prisiljena delati, da je delo prisilno. Danes je delo tako samo vnevno pri hlapčevskem narodu pa še posebej, da večina verjame v reklo, kdo ne dela, naj ne je. Po Marksu lahko kaj takšnega izreče samo v duh nekdo, ki nima znanja o družbenih odnosih. Težava kapitalistične družbe ni, da večina noče delati, tem več je, da to, kaj je delo, ni določila množica inteligentnih ljudi v medsebojnih dogovorih več mašina gospodarjev, lastnikov virov za preživetje in sredstev za delo. Odtot sledi, da odnosi v družbi niso odnosi med enakopravnimi ljudmi, tem več odnosi med gospodarje in hlapci. V tem odnosu so gospodarje tisti, ki določajo, kaj je dobro za vse in kaj ne, pri tem pa določajo tudi pomene besed. Kaj torej pomeni delati? V kapitalistični družbi to ni vsakršno korisno početje, ki si ga otegne izmisliti posameznik. Naprimer, lahko postavite spletno stran, ki v lokalnem okolju upravlja kakšno koristno dejavnost. Recimo, spletna stran je lahko portal za izmenjavanje koristnih informacij o vrtu, zelenjavi in domačih živalih, ali lahko je portal za izmenjavanje opravil. Eno uro berem na glas, če mi kdo čisti sneg pred hišo. Toda z velika kapitalistične družbe postavitev takšne družbeno koristne spletne strani in skrb za njo ni definirana kot delo, pravzaprav ni tako definirana niti izmenjava opravil pravil glasno branje za snega. Delo v kapitalistični družbi je zgolj in izključno tisto početje, ki na organiziran način proizvaja blaga za prodajo na trgu. In zakaj, vaspraša Marx, je delo zgolj to vsakošno drugo organizirano početje pa ne? Njegov odgovor se glasi, da tako zaradi odnosov moči v okviru takšnih odnosov pa je gospodar tisti, ki kaže za roko in določa kaj kaj. Ker večina nima lastnih virov za preživetje, pač mora poslušati gospodarja, ne more početi česar koli, če tudi bi bilo takšno početje za družbo veliko boljše, za posameznika pa veliko bolj izpolnjujoče. Temeč si mora poiskati prav delo. Kdor je odvisen? torej mora delati, če hoče preživeti. Če pri tem ponavlja, kdo ne dela, naj ne je, v bistvu ponavlja besede gospodarja in njegove definicije teh besed. S tem, pravi Marx, ohranja samega sebe kot delavca, se pravi kot nekoga, ki je v podrejenem položaju, ki posluša gospodarjeve definicije besed in jim verjame. S tem ohranja družbeni odnos gospodarja in hlapca, in naprej ohranja lastno otojenost od vero za preživetje, od so ljudi in od samega sebe. Kapital je po Marksev potem takaj en družbeni odnos. Ni toliko naložbeni denar, čeprav je tudi to, je bolj Takšno razmerje med ljudmi, kjer ljudje otihnejo ali morajo otihniti, ko spregovori na ložbeni denar. Z tega zornega kota je žalostno videti odrasle, potencialno inteligentne ljudi, ali ljudi brez lastnih virov za preživetje, ki se drenjajo za drobtine in poslušno poskočijo, ko se gospodar se svojim investitorskim očesom zaustavijo v kakšni regiji. Sami ljudje tedaj sicer niso žalostni, investicija pomeni delo, odpiranje delovnih mest, Ljudje bodo proizvajali blaga, osem ur na dan, vsak dan, razen morda ob nedeljah. Blaga bo nekdo prodajal na trgu in ljudje bodo zaslužili denar. Lahko bodo kupovali stvari, se pravi druga blaga, ki jih proizvajajo drugi delavci. Lahko bodo torej delali in lahko bodo kupovali, kar so naredili drugi. Toda zakaj bodo lahko delali in kupovali? Zato, ker bodo dobili samo del denarja, ki je bil stržen za blaga, ki so jih naredili. Drugi del bodo dobili investitorji. To pomeni, da so delavci del delovnega časa delali za denar, ki ga bodo dobili investitorji. Marx je ta del delovnega dne poimenoval presežno delo. Upravljanje presežnega, z vidika delavca, tako rekoč zastonskega dela, je srž kapitalizma kot družbeno-ekonomskega sistema. To je motiv gospodarja in motiv ohranjanja družbenih odnosov, kjer so eni ljudje gospodari in drugi hlapci. Presežno delo je namreč vir dobička oziroma dodane vrednosti, in zgolj zaradi dobička se investitorje v okusu zaostavi v kakšni regiji, kamor pripelje menedžerje, ki nato to organizirajo proizvodnjo. V družbenem odnosu, kakršen je kapitalizem, so torej delavci zadovoljni. Se pravi, da delajo in kupujejo, kar so naredili drugi delavci. Ledo tlej, dokler njihovo delo prinaša dobiček. Ko dobička ni več, Tudi investicije ni več. Podjetje se tedaj zapre. Dela in zadovoljstva je konec. To nadalje pomeni, da v kapitalizmu delo ni zgolj preprosto proizvajanje blaga za menjavo na trgu, te več proizvajanje blaga z dodano vrednostjo. Z kapitala, delo, ki ne proizvaja dodane vrednosti, ni delo. Zato podjetje, ki ne proizvaja dodane vrednosti, za vrata in tudi delavci niso več delavci, ker so ostali brez dela. Delavce v kapitalizmu seveda strah, da bi ostali brez dela. Ker nimajo lastni virus za preživetje, si morajo iskati delo oziroma pač to, kar gospodari tako definirajo. Ker nad tem vidikom lastnega življenja nimajo veliko nadzora, je velika večina ljudi potopljena v vsakdanje materialistično življenje. To pomeni, da je večina njihovih misli, ki jih v enem dnevu porodi njihova zavest, namenjena materialnim, telesnim skrbem, preživetju, hrani, obleki. Kdor se zaradi srečnih okoliščin teh skrbi reši, si nakoplja druge, zlasti tiste, ki se nanašajo na družbeni status. Zaradi tega so ljudje v kapitalizmu predvsem tekmeci. Na trgu delovne sile tekmujejo med seboj. Zmago v te tekmi štejejo kot uspeh. Pri tem imu ide, da so zaradi tega odtujeni, odtujeni med sabo, od sebe in od viro za preživetje. Uide jim, da je takšno tekmovalno okolje in da so takšni tekmovalni ljudje ukrojeni po meri gospodarjev. Ti zato ne definirajo samo, kaj je delo, definirajo tudi, kaj je delavec in na vse zadnje, kaj je človek. Na začetku smo videli, da se je Marx ni strinjal z temi definicijami. Če je človek družbeno bitje, je menil, tedaj njegova oblika družbenosti ne more biti vse splošna otojenost. Ne more biti zmaga v tekmi med seboj ločenih posameznikov, temveč delo v skupnosti in za skupnost. Marx je svoje delo posvetil zmagi takšne skupnosti, ki posameznikov ne bi otojevala in bi jim omogočala dvigniti pogled čez vsakdanje materialne skrbi. Čez preživetje in družbeni status. Prispevek je bil izvirno objavljen v časniku večer. V integralni obliki je objavljen v rubriki Zofija v medijih na spletni strani zofini.net. Vaša bližnjica do Zofije www.zofini.net. My friend Jefferson's an American saint because he wrote the words all men are created equal, words he clearly didn't believe since he allowed his own children to live in slavery. He's a rich white snob who was of taxes to the Brits. So yeah, he wrote some lovely words and aroused the rabble, and they went out and died for those words. Well, he sat back and drank his wine and fucked his slave girl. This guy wants to tell me we're living in a community. Don't make me laugh. I'm living in America, and in America, you're on your own. America's not a country. It's just a business. Now fucking pay me. <laughs> Dr. Boris Vezjak v prispevku Kako deluje strah pred drugim analizira očinke nedavne volilne kampanje v Sloveniji. Zunanje naključje je hotelo, da sta Viktor Orban in Janes Janša osvojila parlamentarne volitve v razmiku manj kot dveh mesecev. Prvi je na Madžarskem prijel ogromnih 48 odstotkov, s tem dvotretinsko večino sedežev v parlamentu in celo povečal na skok s prejšnjih zanj zmagovitih volitev v letih 2010 in 2014. Drugi je 3. junija na slovenskih volitvah premočno zmagal in prejel 25 odstotkov glasov, drugo vrščena stranka je dobila polovico manj. Doslej je v 25 letih svojega političnega odajstvovanja že dvakrat vodil vlado. Nazadnje jo je vodja SDS prečasno zapustil zaradi suma proti korupcijskega rogana, da ne zmore dokazati svojega premoženja in nato to še opora ljudi na ulicah. Slovenske ulične vstaje leta 2012 in 2013 proti koruptivnim političnim elitam niso bile uspešne, niti jih množice niso neposredno podprle. Na to kaže že prihod Mira Cerarja na mesto predsednika vlade leta 2014. Janša tega leta mora oditi v zapor na prestajanje dveletne kazni zaradi prejema podkupnine v zadevi Patria. Njegova SDS je bila nekaj tednov kasneje na volitvah druga, Prijela je 20,7 odstotka glasov. Kasneje je ustavno sodišče razveljavilo celotno sodbo, predsednik SDS pa je razglasil volilno prevaro in o prihodu iz zapora od države zahtevo škodnino. Čeprav bo po novi zmagi skoraj zanesljivo dobil mandat za sestavo vlade, je morda zaradi pomankanja zavezniških strank v prihodnih mesecih ne bo uspel sestaviti. A pomembno je nekaj drugega. Orban in Janša sta dolgoletna politična prijatelja in somišljenika. Ko sta se pred meseci sešla z Nikolo Gurovskim, nekdanjim makedonskim predsednikom in vodjo nacionalistične stranke VMRO, prav v času lokalnih volitev v Makedoniji, je Trojica razmišljala predvsem o tem, kako zapreti skupno migracijsko pot na Balkanu. Permanentna protibegunska politika in retorika zastraševanja je najbolj čvrsta dimenzija nove politične osmeritve in javnomljenski rezultati, ne samo volitve, pretežno kažejo, da nad se očinkovita. Se pravi, če ne bi bilo beguncev, bi si jih bilo treba izmisliti. Ne samo, da Orban potrebuje zaveznike na Balkanu in v svoji okolici, ti zavezniki potrebujejo njega, še zlasti njegov denar. Z vidika evropskih dimenzij, sicer relativno majhni Slovenija in Makedonija, predstavlata Tazan pomembni utrbi za širjenje ideološkega vpliva zlasti v razmerah, ko je mađarski premijer v Evropski uniji največkrat kritiziran kot tiranij in diktator, in to ne samo zaradi trolanja Žana Klauda Junkarja. Ni bilo veliko presenečenje, ko je Janša na TV Slovenija priznav, da se s kapitalom Orbanovih prijateljev posredno financirajo nekateri njegovi domači mediji, posredno pa tudi kampanja. Po nekaterih podatkih je v zadnjih mesecih prejel najmanj 2,2 milijona evrov. Še zlasti demokracija, reporter, Nova24TV in škandal, a tudi števini drugi mediji, so zaradi politične propagande in širjenja sovraštva v Sloveniji postali resna težava, Za popolnoma odkrito strankarsko politizacijo medijske krajine pa novinarski ceh nikoli ni pokazano nobene volje, da bi jo obsodil, kaj je poskusil ostavljati. Janša in Grujevski, slednji le dober mesec nazaj sitr še nepravno močno obsojena dve leti zapora zaradi korupcije, kažejo na politični trend urbanizacije, s katerim velja resno računati. Zasta sta značilna dva elementa. Ob evropskem nacionalizmu še model iliberalne demokracije, če uporabimo izraz ameriškega političnega komentatorja Freda Zakarije v članku iz leta 1997, objavljenem v Foreign Affairs. Analitiki so koncept iliberalne demokracije kasneje povezali s predvsem z Orbanovo ideološko izjavo podano leta 2014, ko je kot nalogo svojega fideša opisal zahtevo po ustvarjanju iliberalnega stanja, ki bo po načeljih neoliberalizma prevertiralo osnovne principe liberalizma, kakršen je recimo svoboda. Čeprav je svojo politično pot začel kot liberalni demokrat v svojem govoru ni bil povsem enoznačen in je na mesto svobode za osrednji element organizacije države postavil nacionalistični moment. Njegov iliberalizem poudarja predvsem močno državo in narodno suverenost, kjer je na to posameznikova svoboda vedno bolj omejena in končno podrejena opevani narodni kulturi in tradiciji. Če takšna opedalitev točna, liberalizem potem takem predstavlja odločilni moment urbanizacije kot novega političnega principa, ki smo mu podvrženi tudi v Sloveniji. V praksi politično drugače mislečih nišče ne bo zapiral. Ne bo pa zanje politične podpore in njihovemu mnenju nišče ne bo prisluhnil. V medijih ne bo cenzure, bo pa za njih zmankalo denarja, ker so drugi nacionalni projekti pomembnejši v gospodarstvu bo veljala zasebna pobuda, vendar bodo prednosti imeli naši, civilna družba ne bo neposredno zatirana, a za njo ne bo več financiranja. In vendar lahko i liberalizem opišemo tudi za težjimi izrazi. Madžarski demokrat in sociolog Balint Mađar, nekoč tudi minister v svoji knjigi iz leta 2013 z naslovom Postkomunistična mafijska država, primer Madžarske. Dokazuje, da se je po zlomu komunizma v srednji in vzhodnji Evropi demokracija pokazala za nepredvedljivo prepreko, ki jo je treba odpraviti. Namesto normalne poti demokratizacije smo vedno bolj priča avtokraciji, s podkupavanju načel sistemov sistemom nepotizma in mafijskega delovanja, v katerem je korupcija normalizirana. Primer Madžarske je bil uspešen, ker je postala iliberalna postopov v Evropsko unijo. Torej, po sprejemu principov demokratične demokracije, kar jo, podobno kot Slovenijo, razlikuje od drugih držav v regiji, kot so Rusija, Azerbajdžan ali centralnoazijske države bivše Sovjetske zveze. Pri njih se moment demokratizacije ni razvil, na oblast so se prerinili bodi si oligarhi, bodi si so ponekod komunistično vladovino neposredno zamenjali skorumpirane klike. Ravno zaradi poprešnje poti k demokratizaciji se zdi korak v avtoritarizem, še teže dojemljiv, sploh zvedika poudarjanja antikomunistične ideje, tako značilne za oba Orbana in Janšo. Uspešna radikalizacija desnice, ki je v primeru Madžarske ni samo ksenofobna, ampak tudi antiromska ali antisemitska, ni posebno na ključe. Desnica v Evropskem parlamentu danes jo vodi klasična krščanska in konzervativna linija največje politične skupine desno-sredinske Evropske ljudske stranke, služi uspešni protibegunski agendi kot popolna legitimacija. Ekonomist Ricardo Hausmann je posredno opozoril, kaj lahko to pomeni. Tako kot iliberalna demokracija ne spoštuje državljanskih pravic in so ji na primer trn v peti civilno-družbene organizacije, se na drugi strani lahko vzpostavi njen nasproten, nedemokratični liberalizem, V katerem piše politolog Jaša Monks Harvarda, kjer zaščita pravic in pravna nekopravnost nista več stvar režima, ampak preprosto politik naravno političnih struktur in organov od zgore, recimo Evropske komisije ali centralne banke. Na njih se lahko vedno odobno sklicujete. Na ta način pridemo do ugotovitev, ki sta jih podpisala Steven Levitski in Daniel Ziblet v svoji novi knjigi Kako umirajo demokracije. Ob analizi vzrokov njihovega propada v državah kot so Madžarska, Polska, Turčija, tudi Italija in Nemčija, če štejem nekaj nam najbližjih. Vse kaže na to, da bi morala na zemljevidu biti tudi Slovenija. Na zadnjih domačih parlamentarnih volitvah so dobesedno zmagali ksenofobija, islamofobija in sovražni govor, značilni podarki in iz kampanje. Temu prištemo še odkrite simpatije z neonacizmom, homofobijo in recimo podporo predsednika SDS in njegovih kandidatov gibanju Generacija identitete. Begunec je postal osrednja in najbolj privlačna figura za promocijo strohu, podobno kot na Madžarskem. Čeprav je njihovo število v državi neznatno in so zgodbe o spostavljeni novi begunski poti bile v najboljšem primeru prenapihnjene, je ta iste begunec na poti v Evropo po starem receptu psihopolitike sovraštva postavljeno vodobni jud, ogrožijoči drugi, reprezentiran kot nekakšen zunanji vselivec, ki steguje prste po a ahkrati tudi Evropi in nas kulturno ali finančno do konca ogroža. Zato ni preveč verjetno, da je demokracija resnično kakšna posebej sveža neregularnost evropskih demokracij. V vedno bolj odkriti maniri vse v enem delu spominja na že tolikokrat zaznane, ne preveč zakrite oblike porajočega se postfašizma, če upoštevamo diagnozo mačarskega intelektualca Gašparja Mikloša Tamaša. Takega, ki pri nas ne zmore brez klicevanje na narodno samobitnost, slovenstvo in končno roke, ki bodo delale zate. Iz reklamnega spota vemo, da so te roke Janševe. Prispevek je nastal kot uvodnik aktualne številke dialogov in je dostopen v rubriki Zofija v medijih na spletni strani Zofijini.net. <totipenik> I'm tired of doing your research, so weird. I've been on it some time, I'm still you Bet you know so cold, it's in and it's Got a tough one, it's what you, baby Who you think you're talking to? I've been making too hard, I want you to feel like we're real. Now done with this bullshit, and out, I make a fuck And I'm missing my I my own blood Spending all my days on the white side, uh. It don't feel the same on the other side, no need to switch up the book, yeah. Trying to put some love my hands right now Yeah.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 preprašuje nedavne razprave o eutanaziji v Sloveniji. Citiramo, želim izraziti svojo željo, da oveljavljam svojo osebno človekovo pravico do smrti. Izrazil sem svojo željo tudi z svojim dejanjem, o katerem priča brazgotina pod zapestjem moje levice. Ta brazgotina priča tudi o tem, da sistem v Sloveniji te moje človekove pravice ne priznava. Konec citata. Te pretresljive besede je pred nedavnim v pismu državnemu zboru zapisal ugledni zgodovinar in akademik dr. Janko Pleterski. Pravzaprav narekoval, če smo natančni, ker ste ga bolezen in visoka starost oropali za vid, sluh, zmožnost za delo, ustvarjalni žar in življensko radost. Ne pa tudi evidentno za človekovo dostojanstvo in čud za pravičnost. Drugače životarjenja, na kakršnega je obsteku sicer polnega in plodnega življenja obsodila za njegove potrebe slepa in gluha država, ne bi doživljal kot trpko ponižanje in nejezizvano krivico, ki mu jih je na mesto sočutne skupnosti prihranila šle mnogo prepozna naravna smrt. Drugačna, to je pravočasna in osebno izbrana, preširnova prijazna smrt, če hočete, je pri nas še vedno tabu. Kalvarija Janka Pleterskega ali približno ob istem času australskega botanika in ekologa Davida Gudala, je sveda vse preko tipična. Smrt obišče večino ljudi raja zgodaj kot prepozno. Praviloma obžalujemo, da se je naše življenje končalo prehitro in se čutimo v ker nam ni bilo dano resničiti svojih načrtov ali dočakati pravnukov. Peterskemu bi otegnil kak najumnejši celo zavidati dolgoživost ali očitati nehvaležnost. Dobil je precej več življenja kot poprečen slehernik, pa se še pritožuje. Celo na nizozemskem in v Belgiji, ki imata trenutno najbolj liberalno evtanazijsko zakonodajo, bi njegova prošnja po zdravniški pomoči pri pospešitvi smrti le težko izpolnila pogoje za zakonsko dopustno evtanazijo ker ga pač niso mučile ne neozdravljiva bolezen in ne neznosne bolečine. Kljub temu si ne morem kaj, da z njim ne bi le sočustvoval, pač pa tudi delil občutka, da ga je naš zdravstveni sistem postil na cedilu. Le čemu se mu je bilo treba bo iz teko življenja ponižovati z rezanjem žil in mu, mu ledovanjem, naj ga za božjo voljo vendar že postil omreti. Zakaj je naša avtonomna volja za druge malo danes sveta dokler v skladu z njo oblikujemo svoje življenje, ko se ga odločimo končati, pa vsi okrog nas na vkaz oblasti oglošijo v nonemijo. Koliko jankov, pleterskih še živi med nami, ki jih rigidni sistem zgrajen na preživetih dogmah tipa življenje je dobro, smrt slaba in zdravniki zdravijo ne obijajo, sili živeti še dolgo potem, ko je življenje zanje prenehalo biti dar in postalo napor, da se je njih otrujen duh sposoben razveseliti le še skorišne smrti. V Sloveniji se že kar nekaj časa vsi deležniki strinjajo, da bi bilo treba v luči izzivo sodobne medicinske tehnologije, ki zmore življanske funkcije podaljševati, če ne v nedogled, pa pogosto vse onkraj razumnih pričakovanj, na novo premisliti v obstoječi zakonodaji, zdravniških etičnih kodeksih in nepisanih družbenih normah za cementiran odnos do umiranja smrti in umirajočih da zbojajo pozivi po to vrstni razpravi vse splošno nelagodje, ne preseneča. Konec koncev je razprava o tem, kdaj in kako je dobro ali najbolje umreti, vedno že tudi razprava o pogojih vrednosti življenja, s tem pa tudi o stvarih in dogodkih, ki ga včasih začasno, spet drugič pa nepovratno in nepopravljivo razrednotijo boleznih, propadanju umskih funkcij in pešanju telesnih moči. Ne zanikam, da je starost lahko lepa in da bi se ji bilo v takem primeru nerazumno odreči, ali da lahko izkušnja umiranja izjemoma zbliža in izboljša umirajočo osebo in nje bližnje in da bodo ti v tem primeru cenili vsak dodan trenutek. Nikar se ne slepimo, starost in umiranje nista in tudi nikoli ne bosta takšna za vse ljudi. Socialni in zdravstveni sistem si zato pred stisko, v kateri se znajdajo tisti bolj nesrečni med njimi, ne bi več smela zatiskati oči. In se jih v večedaljem večem številu držav po svetu, kjer so po poglobljeni javni razpravi v tej ali oni obliki, eutanazije ali zdravniške pomoči pri samomoru in zakonili pravico do dostojanstvene smrti, tudi ne. Slovenija za zdaj ni med njimi in prav nič ne kaže, da bi se to kmalo spremenilo. Pri nas se v vseh teh letih žal nismo premaknili dlje od čisto načelnega nezavezujočega strinjenja, da se o teh stvarih treba pričeti pogovarjati. Med drugim tudi zato, ker, bom kar direkten, je razmevujoče in sočutno, prekimavanje zdravniškega ceha, tudi pravniški je tu vse kot nedožen, v veliki meri zlagano. Če niso hoteli zdravniki v potrebi po zakonitvi o nekoč niti slišati, danes, na vides Pozorno prisluhnejo argumento na nasprotne strani in civilizirano polemizirajo z njimi. A ko jih naslednjič srečaš, ponavljajo ene in iste stokrat prežvečene in tisočkrat uvržene pomisleke. Na smrt bolni, ki prosijo za smrt, medan nočejo zares umreti. Poslanstvo zdravnikov je zdravljenje in ne Slednje jim na vse prepoveduje Hipokratova prisega in zdravniški etični kodeks. Dajmo najprej poskrbeti za trenutno pomankljivo pelativno oskrbo. V Belgiji in na nizozemskem so se baje jasno potrdile bojazni o množičnih zlorabah tega instituta in tako brez konca in kraja. Nič ne ponazarja, pičlega napredka in frustrirajočega teka na meso lepše kot nedavna izjava predsednega državnega zbora dr. Milana Brgleza, da naš politični prostor za to vrstno razpravo še ni zrel. Težko rečem, v očigavem imenu je govoril in komu je pokrovitelsko odrekal zrelost in zakaj točno. Evidentno pa glavnim deležnikom vsem po vrsti, od zdravniške zbornice in državne komisije za medicinsko etiko pa do političnih strank, primankuje volje in poguma, da bi storili, kar je prav tako neizogibno, kot je pravilno. To je v organizacijah in ustanovah, ki jim načeljujo, sprožili resno in predvsem iskreno premišljanje o razmerah v katerih bolniki in starostniki zapuščajo svet in ukrepih, s katerimi bi jim lahko slovo za nekaj truda olajšali. Med disciplinarnih klepetov v slabi veri, figov žepov je bilo za eno življenje čisto dovolj. Verjamem, da zmoremo več in da zmoremo bolje. To je najmanj, kar dogujemo preminulemu Janko Pleterskemu in tisočim, ki bodo za njim stopali po enako trnavi poti. In ko smo že pri tem, je tu še moj skromni prispevek. Zakaj ne bi javne razprave zasnovali na naslednjem spoznanju? Dovolj slabo je, ko postane življenje za nekoga neznosno breme. Ni treba, da je za povrh še zakonska prisila.